Хоть не вкусить, то злякає. Держи синку в голові цю пословицю. На юродивих іноді справді находить безуміє. І, батько, – каже сміючись Сомко, – добре я знаю цього юроду. Нема, може, і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України,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 Звідки, каже, се такого сміття набралось? Такий химера. Було кажу, Кириле, скажи бога ради, чим мені тебе наградити. Ти ж не раз слобоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за це. От воно що, батьку. Справді, каже Шрам, це золото, а не козак. «Пане, отамане, Кирила Тура, ходи сюди, дай, я обніму тебе, да поцілую!» «За що ж це така ласка?» «Ходи, мені-то вже знати, за що!» Дай обняв і поцілував запорозця. «Да наградить же, каже тебе Господь, за твої лицарські вчинки. Е, батьку, каже Запорожець, тож іще дурниця. Да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з -під поли гетьмана молоду, черевань, більш уд усіх уподобав Кирила Тура, усе реготав із його вигадок. Враг мене візьми, каже, бгатці, коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запорожець. Іди, бгатку, й до мене, і, і я тебе поцілую. О, добрі люди, каже Кирило Тур. У їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй-богу, добрі люди. Шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну Гору... Ворон і кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте. Час лагодитись у дорогу. І, виходячи з дверей, розпростер руки, да й каже. Двері, одмикайтесь, а люди, не прокидайтесь. Двері, одмикайтесь, а люди, не прокидайтесь. «Що за неподобна голова!» Всього Кирила Тура сміючись, каже Сомко, Себто вже ворожить. «Характерствує».